Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hum ma ba'd. Ikwanifuddin wa abna'i fillah, rahmani wa rahimakumullah. Alhamdulillahillahi ta'ala wa bi idznihi jalla wa ala kita melanjutkan pada hadis yang ke-18 berkata al-muallif rahimahullahu taala wa anabi an hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa saimun so fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa inna ma atamahullahu wa saqahu muttafaqun alaih walil hakim man afthara fi ramadan nasiyan fala qadha alaihi wala kaffarah sahihun Berkata Al Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata bersabda Nabi SAW alaihi barang siapa yang lupa bahwa dia berpuasa lalu dia makan atau minum maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberinya makanan dan minuman muttafaqun alaihi Hadith ini dalam Bukhari Muslim. Di dalam riwayat Al Hakim rahimahullah lafaznya adalah man aftara fi ramadhan nasian fala qada' alaihi walakafar kaffarah. Barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan karena lupa maka tidak ada kodo atasnya tidak pula ada kafarah. Hawahu haditsun sahih dan ini adalah hadith yang sahih. Berkata Syarrah rahimahullah Al Mufrodat kosakata hadis ini nasia aeyovalah anso mihi wadahalah anhu iaitu orang yang lupa lalai dari puasannya dan dia lupa. Fal yutim masau mahu ala siamihi wala yuftir hendaklah dia menyempurnakan puasannya iaitu meneruskannya dan jangan dia berbuka maksudnya jangan lagi dia sengaja berbuka. Walil Hakim ay min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adapun dalam riwayat Al Hakim juga dari hadits sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang sama dengan hadits dalam Bukhari Muslim tersebut. Kemudian yang kedua al-bahath pembahasan hadits ini Anwan Al Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi faqala babu babun As-sa'imu -so idah akalau syaribah nasiah. Al Imam Al Bukhari rahimahullah menetapkan judul dalam sohihnya, yaitu bab orang yang berpuasa apabila dia lupa makan atau minum. Nah, itu babnya dalam sohih Al Bukhari rahimahullah. Orang yang berpuasa yang dia lupa lalu dia makan atau minum, apa hukumnya? Maka kemudian beliau membawakan hadis ini. Naam. Wa qala Atha in istanthara fadakhal al-ma' fi halqihi la in lam yamlik. Berkata Atha rahimahullahu taala jika seseorang melakukan istinthar lalu air masuk ke dalam tenggorokannya menembus sampai tenggorokannya maka tidak mengapa. Ya, in lam yamlik jika memang itu bukan dari kesengajaannya. Naam, wa Al-Hasan maksudnya dia tidak sengaja untuk membatalkan puasanya dengan memasukkan air pada tenggorokannya. Wa Al-Hasan rahimahullahu taala inda qala halqahu ad-dubaabu falaa shay'a Jika lalat Masuk ke tenggorokan salah seorang di antara kalian maka tidak ada sesuatu atasnya tidak mengapa. Nah, karena itu bukan kesengajaan. Wakal al Hasan wa Mujahid juga berkata Imam al Hasan dan Mujahid rahimahumullah injama anas yang pula shey alaihi juga seseorang yang menggauli istrinya. Ya. Dalam keadaan dia berpuasa Atau di Ramadan Karena lupa Tidak ada kefarah atau kodoh atasnya nah, Maksudnya tidak batal puasanya Dia melanjutkannya nah, Berarti sama dengan ya, Makan dan minum Karena sebab lupa Maka begitu pula Orang yang menggauli istrinya karena lupa bahwa itu di bulan Ramadan dia berpuasa. Nah, tapi ini apa kejadian yang mungkin nadir jiddan sangat-sangat ya, jarang. Nah, kenyataannya yang seperti itu. Dalam hal al-jima'. Ah, ya, kalau makan minum itu sering ya, banyak orang lupa sehingga dia makan atau minum. Sumba saqal hadis Al-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bilafaz ani Nabi sallallahu alaihi wasallama qala ida nasiya fa akala wa syariba falyutimma sawmahu fa wa saqahu Naam kemudian al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya menukilkan hadis Abu Hurairah dengan lafad apabila ida nasiya apabila seseorang lupa lalu dia makan fa akala dan dia minum walitim masau mahu hendaklah dia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah taala telah memberinya makan dan minum naam walafdzul ladzi auradahul musannifuna huwa lafdzul muslim lafadz yang disebutkan di sini oleh al-bukhari rahimahullah taala ini lafadznya imam muslim adapun hadis al-hakim yang dinukilkan juga oleh penulis Imam Ibn Hajar, yaitu Manaf Tarofir Ramadan Nasian Ala Kudaw Alaihi Walla Kafara. Itulil isyarat biahn hada hukma ya umul fariyda tauhinafilah maaziyad tinas ala sukutil kudaw wal kafara. Wa Itu mengisyaratkan riwayat al Hakim tersebut bahwa hukum ini mencakup hukum puasa yang wajib dan puasa yang sunnah juga. Naam ma'ziadatin nas 'ala sukutil ya dengan adanya tambahan nas yaitu gugurnya qada dan kaffar tidak ada qada dan tidak ada kaffarah bagi yang lupa faqad akhrajahu kadzalika ibnu huzaimah wa ibnu hibban wa daruqutni juga hadis ini dikeluarkan oleh imam ibnu huzaimah ibnu hibban imam ad-daruqutni Kulluhum mintoriki Muhammad bin Abdullah al Ansori. Semua meriwayatkan melalui jalan Muhammad bin Abdullah al Ansori an Muhammad bin Amr an Abi Salama an Abi Quraysh radiallahu taala anhu. Nah itu sanatnya. Ya, Hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban dan juga Imam Ad Darqutni rahimahullah. Nah yaitu dari jalan Muhammad bin Abdullah al Ansori dari Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu waqad asyara al hafidh fi fathil bari ila annahu tafarrada bil ansari kama qala al bayhaqi wa huwa dan al hafidh ibn hajar rahimahullahu telah mengisyaratkan dalam fathul bari bahwasanya al-ansari yakni Muhammad bin Abdullah al-ansari itu menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al Bayhaqi rahimahullah, tetapi wahwah si kotun, ya akan tetapi beliau adalah siku terpercaya, iaitu yani Muhammad ibn Abdillah al Ansari. 6. Nah. Thumma qala al Hafidh fil Fathi, wal Muradu annahu in farad bi dzikri isqatil Qada' fakat, la bi ta'iyin Ramadhan kata Al Hafidz bahwa menyendirinya Muhammad bin Abdullah Al Ansari yang dimaksud adalah menyendiri dalam menyebutkan isqatul qada Iaitu gugurnya qada bagi yang lupa ya, dia makan atau minum dalam keadaan lupa maka dalam penyebutan ya fala qada tidak ada qada di sini yang dimaksud ya rawi Al Ansari menyendiri dengannya Nah, bukan menyendiri dalam menyebutkan ya, Ramadhan. Ya, maksudnya lupa di bulan Ramadhan. Fatin Nasai akhraj al Haditha min Tarikh Ali ibni Bakar an Muhammad ibni Amr walakduhu fil Rujul Yakulufi Syahril Ramadhan Nasiyan. Fakalatamahu wa sakahu. Nah, kalau penyebutan bulan Ramadhan terkait dengan Ramadhan itu diriwayatkan pula oleh Imam An-Nasa'i ya dari jalannya Ali bin Abi Bakar jadi bukan dari Al-Anshori saja tapi juga Ali ibn, dari jalannya Ali bin Abi Bakar dari Muhammad bin Amr lafadznya ada penyebutan syahrul Ramadan barang siapa yang makan atau minum di bulan Ramadan karena lupa maka itu adalah pemberian dari Allah taala Allah yang memberinya makan atau memberinya minum Nah maka tidak perlu dia mengqadha atau membatalkan puasanya. Wa qadawara da isqatul qada min wajin akhar an Abi Hurairah akhrajahu ad min riwayat Muhammad ibn Isa ibn Tabbah an ibn Ulayya an Hisyam ibn Isirin wa lafdhuhu fa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayhi wa la qadaa alayhi. Wa qala ba'da takhrijhi hadha isnadun sahih wa kulluhum thiqatun. Intaha juga telah datang pengguguran al-qada dari jalan yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pula. Jadi ada jalan yang lain yang tidak menyebutkan apa yang menyebutkan isqatul qada yaitu tidak adanya qada, gugurnya qada bagi orang yang lupa. Naam. Jadi Riwayat tersebut juga dari sahabat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni melalui jalan Muhammad bin Isa bin Toba dari ibnu Ulayyah dari Hisham dari ibnu Sirin ya dari Abu Hurairah radhiyallahu talawain. Lafaznya adalah Inna mahu rizkun sakawillahu ilehi walla qadoo alaihi. Karena itu adalah rizki yang Allah Taala berikan padanya. Nah, maka tidak ada kodo atasnya. Jadi ada penyebutan walakodo alehi. Wakala pakai takhrizhi dan imam darukutni berkata setelah mengeluarkan hadis tersebut, hada isnadun soheh Kulluhum humtiqat. Ya, sanatnya hadis ini adalah soheh dan semua rawi rawinya terpercaya. Nah, sehingga beliau mensahekan hadis ini. Imam darukutni rahimahullah. Wa kadakhiraja Darukutni min tariqi Muhammad ibn Merzuk al-Basri. Juga Imam Darukutni mengeluarkan dari jalan Muhammad ibn Merzuk al-Basri. Haddathana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari. Menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Ansari. Haddathana Muhammad ibn Amr. Menceritakan kepada kami Muhammad ibn Amr. An-Abi Salamah, An-Abi Hurayrata, An-Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam qala man afthara fi syahri ramadan nasiyan fala 'alaihi wala kata nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang berbuka di bulan ramadan karena lupa maka tidak ada qada atasnya tidak pula kafarah thumma qala daruqutni kemudian imam Darukutni berkata tafarrada bi muhammad ibnu marzuk wa anil ansari menyendiri dengan riwayat tersebut muhammad ibni marzuk tetapi beliau thikoh terpercaya Beliau meriwayatkannya dari Al-Ansari Nah, menyendiri dari Al-Ansari Nah, akan tetapi beliau terpercaya Dan telah terdahulu Barakalafikum ya, uh, Kaidah dalam ilmu hadis Atau ilmu ustalahil hadith Ya, periwayatan seorang yang terpercaya Ya, ketika dia meriwayatkan yang menyelisihi yang lainnya Ya Maka itu tidak mutlak Maksudnya menyelisihi yang lebih fiqh Ya Itu tidak mutlak Dikatakan syad ganjil, Ya Tapi di sana ada pembahasan Bisa jadi Ketika bisa dikompromikan Ya Maka fiqh Maka ada pembahasan ziyadatu fiqh Ya yaitu adanya tambahan dari orang yang terpercaya yang kadang luput dari orang yang lebih terpercaya sehingga dia meriwayatkannya sebagai tambahan ya dan itu diterima tambahan asiqat kecuali jika riwayatnya menyelisihi ya dan tidak bisa dikompromikan menyelisihi dari orang-orang yang lebih terpercaya maka pada saat itu dikatakan riwayatnya syab Ya hadisnya ganjil, hadis yang ganjil. Nah, maka di sini ya termasuk babnya adalah ziadatul sikhoh, ya sikhoh yang terpercaya yang tidak menyelisihi riwayatnya orang-orang yang lebih terpercaya. Sehingga ya ini adalah tambahan teruk apa sikhoh dan hadisnya sohe atau minimalnya hasan. Naam. Ya, dan demikian dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdul Ali Basam rahimahullahu taala. Beliau mengatakan haditsu hasan. Ya, dan ini dihasankan Imam At-Tirmidzi taala dan disahihkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Hibban Al-Hakim, Imam Adz-Dzahabi dan juga Imam ad darukutni rahimahumullahu taala jami'an. Wal hasil ini minimalnya adalah hadits yang hasan. Kala al-Hafidh fil fat, berkata Imam al-Hafidh dalam fatul Bari, wamil Mustawrafat Marawahu Abdul Razak Ani bin Jureidh An Amr bin Dinar An insanan Jai la Abi Hurairah daru Rabbiyallahu Talaminu fakala asbahtu soiman fana situ fataimtu khalala basa khalatum mada khaltu ala insan fana situ fataimtu wa sharibtu khalala bas Allahu atamaka wa sakaka. Maka dia masuk ke dalam masjid. Kemudian dia masuk ke dalam masjid. Kemudian dia masuk ke dalam masjid. Kemudian dia masuk ke dalam masjid. Bari dia masuk ke dalam masjid. Kemudian dia masuk ke dalam masjid. Kemudian dia masuk ke dalam masjid. Kemudian dia masuk ke Imam Abdul Razak. Dari Ibn Juraid. Nah, Imam Abdul Razak. Yang ma'ruf dengan kitabnya al Musannaf. Ya, Musannaf Abdul Razak. Beliau meriwayatkan riwayat. Dari Ibn Juraid. Dari Amr Ibn Dinar. Bahawa insanan. Bahawa manusia. Ya, seseorang datang kepada Abu Hurairah. radhiyallahu ta'ala anhu faqala. Lalu dia berkata. Asbahtu sa'iman. Ya, aku berpuasa, tapi aku lupa kemudian aku makan maka dijawab oleh sahabat Abu Hurairah La baas, tidak mengapa datang lagi kedua kalinya dia mengatakan, aku masuk pada seseorang, lalu aku lupa kemudian aku makan dan minum sahabat Abu Hurairah kembali mengatakan, La baas, tidak mengapa dia datang ke yang tidak mengapa, karena Allah telah Allah yang memberimu makan dan minum tersebut, Tumma qala. kemudian orang itu Kembali datang ketiga kalinya Lalu dia berkata Aku masuk pada yang lain lagi Aku lupa lalu kemudian aku makan agurera. Maka Agurera mengatakan Engkau adalah seseorang yang tidak terbiasa Dengan puasa Nah maksudnya Itu wajar ya. Apalagi orang yang tidak terbiasa Puasa Wajar jika dia lupa Nah jika dia lupa Ya, Lalu dia makan atau minum Maka Tidak ada kada dan Tidak ada kafar baginya Dia melanjutkan puasanya Demikian barakalafikum. Ya, Wallahu ta'ala A'lamu biswab Kemudian yang terakhir dari faidah hadis ini Kata As Syari rahimahullah Yang pertama Man aftara nasian Man aftara nasian Yutim musawmahu Walakada alaihi Barang siapa yang berbuka karena lupa, hendaklah dia menyempurnakan puasanya dan tidak ada qada atasnya. Yang kedua, annahu la isma 'alaihi fidzalik, karena Allah-lah yang atamahu wa saqahu. Bahwa tidak ada dosa bagi orang yang lupa karena Allah yang telah memberinya makan dan minum. Yang ketiga, annahu la farq fil nisyyan fis saumi bainal fardati nafilah. Bahwa tidak dibedakan dalam hal lupa ya. Dari berpuasa tidak dibedakan puasanya apakah puasa yang wajib ataupun yang sunnah. Nam, tetap ya tidak ada kode atasnya dan dia melanjutkan puasanya. Allahualam besoab kita cukupkan barakah lipkom. Demikiannya saya mohon dimaafkan kita lanjutkan pada hadis yang 19 insyaallah taala. Nam terkait dengan muntah. Allahualam besoab subhanakallahu bihamdik. شهد الله لا